Det här är Radio Tyresö. Dagens program är del tre i vår serie om kristendomens utveckling. Som expertkommentator har vetenskapsredaktionen anlitat kyrkoheden här i Tyresöförsamling, Mikael Öjermo. Undringarna som han ska besvara kommer från undertecknad Leif Bratt. Mikael, vi har ju tidigare pratat om hur kristendomen föddes och växte upp. Sen har vi pratat om hur och varför den kom till Sverige. Idag har vi tre teman och det är frikyrkor, kvinnliga präster och kyrkans skiljande från staten. Om vi då börjar med frikyrkorna. Vi hade på Luthers tid reformationen som man då kan säga på något sätt bidrog till att vi fick att katolicismen kan man väl säga fick en utmanare, en slags frikyrka och samma sak hände ju kan man ju säga i Sverige sen på 1800-talet tror jag. Då började vi få utbrytare från det jag kallar men inte du kallar den protestantiska kyrkan. Men du ska få utreda med protestantism sen. Det försökte förra gången men min begränsade hjärna klarade inte riktigt det där. Så vi får upprepa det. Men i alla fall, du tipsade mig om en bok, Kristendomens genombrott i Sverige- av en Sven Palme. Och han använde begreppen ortodoxi och liberalism. Det fick jag aldrig lära mig någonting om. När jag hade kristendomskunskap i eh, lågstadiet. Nej, då börjar vi på 1600-talet. Så rör vi oss långsamt framåt genom historien. Så ska vi se om vi kan reda ut detta. Alltså på 1600-talet. Ungefär som år, årtionden. Ganska långt efter reformationen. Då har det varit då, då är det 30-åriga kriget i Europa. Och då är den lutherska delen av kyrkan, den evangelisk-lutherska delen av kyrkan som vi då i Svenska kyrkan tillhör. Vi har då någonting som man kallar för ortodoxin och ortodox betyder renlärig. Ingenting annat utan renlärig. Och det var alltså ett sätt att tolka kristendomen som, som var allvarstyngt, mycket bibeln eh, och mycket läsning av luthers skrifter. Och man predikade också på ett väldigt eh, uttrycksfullt sätt. Man predikade också väldigt, väldigt länge. Och det var viktigt att prästerna höll sig till den rätta läraren Och det var, här var på något sätt en, en, statlig, eh, i då, en statlig kristendom som förmedlades med väldigt mycket ordning och reda. Och det var också präglat av tiden, det stora kriget i Europa, 30-åriga kriget. Och de motsättningar då som fanns mellan den katolska delen av Europa och de mer reformatoriska, lutherska, kalvinska delarna av Europa. De protestantiska. Ja, de protestantiska delarna kan man då säga. Ja. För att uh, göra en sammanfattning. Va? Ja. De som var mot katolikerna helt enkelt. Va? Och det, var ju alltså en, en, det blev ju ett, ett krig på Europas mark. Men det handlade ju inte bara om religion utan det var också makt och inflytande och sånt saker. Eh, som det alltid är. Religionen tar sig ofta som, som förevändning för krig. Men är ofta inte krigets orsak. Samtidigt med, med att den här ortodoxin var väldigt stark i Europa. Eh, och framförallt i Svenska kyrkan som var en extremt eh, renlärd luthersk kyrka över den här tiden. Så kommer det då motrörelser. Va? Och där kriget har pågått länge och Europa är fullständigt utmattat. Det här är ju en katastrof för Europa. Då spirar de upp andra rörelser. De har naturligtvis funnits i undervattnet hela tiden. Men nu spirar, spirar de upp. Och det är rörelser som vi brukar kalla för eh, pietistiska. Eh, och det har med hjärtats tro att göra, kristendomen, som inte en statlig inrättning utan mer som en personlig övertygelse. Och pietismen på 1600-talet lever liksom sida, eller liksom som en motrörelse under ortodoxin. Men Luther han var väl lite så här du ska hitta gud själv, det gör du inte genom någon präst i predikstolen. Ja det kan man väl säga, att det var ju en övertolkning av Martin Luther alltså ortodoxin på många sätt och vis. Men, men det var också så att alltså Martin Luther, Luther skrev ju liksom en vägg av böcker jag ser dem framför mig på universitetsbiblioteket i Uppsala. Han skrev ju varje dag hela sitt liv i stort sett. var en våldsam produktion. Och för de då prästerna som levde under årtiondena efter så fanns ju ett enormt material att hämta ur. Och det var inte så att man gav sig på liksom huvudsaken av det han hade skrivit. Utan, utan allt, allt blev ju intressant. Och han blev ju, nästan, ja, han blev ju någon, någon, en oerhört viktig person då för prästerna som man ständigt läste och så. Och, och då satt det där i olika lärosäten i, i läsesalar, bibliotek i, olika teologer och fångade upp hans budskap på lite olika sätt. Ja, och, och gjorde det till ett väldigt renlärigt system. Det var också en väldigt systematisk istronom. Va? Det var ordning och reda på tankeverksamheten. Så. Men samtidigt så hade du hos Luther det var ju som du säger Leif själva poängen med alltihopa. Det var ju att för det var ju att människohjärtat ska hitta Gud på egen hand. Så att den motrörelse som fanns under ortodoxin då, pietismen, den motrörelsen betonar mycket mer hjärtatstro, den enskilda människans möte med Gud, den enskilda bibelläsningen, de froma kretsarna, sången, den gemensamma sången. Vi känner de här tidiga grupperna väldigt mycket från deras sångsamlingar kunde heta sånt som Moses och Lamsens visor och sånt. Vem var Lamsen? L Lammet, det var Jesus. Lammet, så att du sa lamsen, Ja, Nej, Lamsens hette det på den tiden. Ja, det inte, Moses och Lamsens ja. visor. Men, men det är alltså ogudslam, va? Ha? Som är Jesus Kristus. En bild för Jesus. Ha. Så att då kommer den här pietismen fram och efter, efter att detta krig äntligen är över och så, så blir ju då eh, pietismen en väldigt viktig rörelse i Europa. Och den förenas också med mycket naturvetenskapligt intresse, med intresse för andra kontinenter, resor ut i Afrika, Asien och Latinamerika. Man hämtar hem massa kunskaper och föremål och exotiska djur och så. Så det är en upplysningskristendom kan man säga, men som betonar människans eget ansvar inför Gud. Jag får någon koppling till England när du pratar om pietism. Kan det vara vart de är extra starka där? Eller? De var oerhört starka där. Där brukar man kalla för puritaner, de rena. Ah, det, det, ja, ja. Okay. Och de var ju oerhört starka i England. Och, och den vägen kom det sen till USA. Så det här är ju saker och ting som är... Alltså det här är ju föreställningen av kristendomen som starka i USA. Och det har kommit då från England. Sen pratar du om liberalismen, Leif, för det, det är lite grann en senare grej, alltså mot 1700-talet. Ja, det var Sven Palme som gjorde det. Ja, han gjorde den kopplingen. Och då, då är, är det ju så att, eh, vad ska vi börja då? Vi kan börja med franska revolutionen. Mm. Alltså det är ju en, en upplysningstidens liksom, jordskred på något sätt, var, franska revolutionen. Och man försöker då skapa en, en, en, en god stat. Det är ju ett, ett, ett försök från människan att, att liksom organisera samhället så rationellt och vettigt och bra som möjligt. Och det leder ju väldigt ofta bara till massa förtryck. Det här har ju vi gjort massor med gånger i mänsklighetens historia. Eh, så det blir ju ett elände vad man hugger huvudet och, av alla och det blir terrorväld och Robespierre och allt detta. Och då liksom kommer ju romantiken och gå i Tyskland och vackra kärleksdikter och ting ner i Sverige och så. Som en motreaktion mot franska revolutionen. Och där finns då en liberal tradition och den säger ju då att ja, varen måste få bli salig på sin tro och man måste ifrågasätta auktoriteter och man måste man måste försöka se till hela mänsklighetens froma och så. Och de här rörelserna förenas på 1800-talet. Liberalismen Pietismen och även de här naturvetenskapliga intrycken man har tagit. Då. Och där någonstans så föds den moderna frikyrkorörelsen. Den har rötter långt tillbaka i kyrkans historia. Den har funnits hela tiden som tankegods i kyrkan. Men på 1800-talet så så, så blir det en, en etablerad rörelse. Man, kan man säga det är lite öppna Pandoras ask? Alltså man, kyrkan, jag, jag gissar att den, alltså den svenska kyrkan ville helst inte ha dessa avarter, man ville väl vara ensam på arenan. Men det, det gick inte liksom... Man hade nått en kritisk massa bland fritänkare. Eller? Ja, fast det, är ju, det här är alltid komplicerat. Va? Därför att det finns en, en av de tidiga petisterna i Sverige. Det är en som heter Norborg. Han är en präst i Stockholm. Eh, och han är faktiskt hårdpredikant. Så han predikar på slottet. Och hans predikosamling, eh, Norborgs predikosamling, är oerhört viktig för de petistiska kretsarna. Så alla de här rörelserna går liksom hand i hand. Det är inte så att det är liksom en etablerad statlig kyrka mot resten, utan det är en etablerad statlig kyrka som utgör eh, grundet, fundamentet för alltihopa. Sen finns det olika typer av nätverk skulle vi säga idag, av kretsar, människor som tänker och tycker annorlunda. Men kan man tänka sig då, då eh, att ärkebiskopen gillade inte men han hade så att säga, Oscar andre bakom ryggen eller... Ja. Men man måste väl ha lite stöd för att kunna bli lite fritänkare? Jo, och det hade man också. Därför att eh, i massa olika kretsar i Sverige så fanns det alltså ett fritänkeri vid den här tiden. När, när eh, Sverige misste Finland, det är ju en, en stor katastrof i, i vårt land, eh, 1809. Då, då måste man ju liksom försöka återskapa en slags nationell identitet i Sverige. Eh, och då, då samlar man ihop sig kring ett nationellt arv- och och, och, och allt detta. Det då att vikingar blir bli viktiga? vikingarna blir viktiga, Skansen tillkommer Nordiska museet så småningom. Jötiska alltså förbundet? Absolut, det finns ett våldsamt intresse under den här tiden för att liksom återerövra det svenska när vi då har i stort sett halva kungariket i Ryssland. Och i de här liksom händelserna så, så växte det fram den här kristendomstypen som, som vi kallar för som är en som är en blandning av naturvetenskap fritänker i liberal politisk hållning och så. Och men, där, där får ju då frikyrkorna. Men jag får lite uppfattning att du menar att eh, de här pietisterna eller det som var grunden eller utgångspunkten för det som sen skulle bli frikyrkorna i Sverige på 1800-talet de var lite mer varmhjärtade sådär att eh, vi Ja, alltså var, var den svenska kyrkan kallsinnig eller vad då? Den svenska kyrkan var ju väldigt alltså Om, om man tänker åt kyrkan som skalet, liksom, ja. den stora organisationen för allt detta, det var ju väldigt kallsinnig. Det var också rent fysiskt kallt i svenska kyrkans lokaler. Det var ju stenhus va? Och de frikyrk kapell man sen byggde på 1800-talet, de eldades ju med ved i en, i en kamin som stod längst fram. Senare med en fotogenkamin. Vad komfort kan göra. Vad komfort kan göra. Och dessutom så sjöng man tre roliga sånger. Eh, och, det, och det var en folklig predikan som folk begrepp sig på. Mycket roliga historier och personliga vittnesbörd. Och, och, och, och, och, alltså ett språk och ett sätt att fega gudgen som, som var varmt och gott på alla, alla möjliga sätt och vis. Så att stadskyrkan var rent fysiskt kall. Den var också kall i sin lära, den här ortodoxin. Och sen kommer det fram liksom en ny kristendomsförståelse. Den har sin, sin, sitt ursprung i Svenska kyrkan, den här Norrborg som jag nämnde och så. Men, men den blir sedan så småningom en egen organisation eller egna organisationer. Den första organiseringen av frikyrkan i Sverige, eller någon slags frikyrkorörelse, det är ju Evangeliska fosterlandsstiftelsen. 1856. Vilket passande namn, EFS. Fosterlandsstiftelsen. Precis. Det låg i tiden. Det låg i tiden. Och EFS grundades samma år som SJ. Och det har också ett samband. Men när 1856, du säger SJ så menar du statens, statens järnväg Jag har att det inte blir något ja, misstånd. Och då spred man alltså väckelsens idéer ut med de svenska järnvägsnäten. Och eh, man skickade ut kolportörer med tidningen Petisten som var Sveriges absolut största tidning i årtionden. Och predikanter som, som började med sig skrifter. Korporatörer var tidnings- och bokförsäljare. Och predikanter då som kunde det här folkliga sättet att predika. Och de rördes ut med de svenska järnvägsnäten. Och sen har vi då eh, avtryck i vårt landskap efter den här verksamheten. Om du åker till Nykvarn, där jag var präst i min ungdom utanför Södertälje, Halsberg, det finns många, många exempel. Så hittar du en järnvägsknut med en stor station- och där ligger frikyrkorna. Och en bra bit härifrån ligger den gamla svenska sockenkyrkan. Svenska kyrkan Sockenkyrka. Så att här erövrade liksom industrialismen järnvägsknuten. Och där byggdes frikyrkorna upp. Och då sidsteppade man den gamla socken med bönderna. Som hade byggt sin kyrka i mitten av bondesamhället. Så att säga. Var, alltså var frikyrkan någon slags... Jag vet inte om det är rätt ord, men alltså klass, ser man sidsteppade bönderna. Mm. Var det borgarna som gick till frikyrkan och bönderna var kvar i stadskyrkan? Ja, ja så kan man säga att det var på, på väldigt många håll i Sverige faktiskt. Att, att Svenska kyrkan förblev väldigt ett med bondesamhället. Medan däremot frikyrkan blev stadsbornas, alltså i Stockholm var ju frikyrkan väldigt stark. Eh, och också då den, den begynnande arbetarklassens eh, kyrka eh, i, i frikyrkan hade man ju rätt att bestämma själv, va? man kunde bilda en förening och i den föreningen så, så fick ju vem som helst vara med som trodde på Jesus och delade det här sättet att uppfatta kristendomen så här byggdes det ju in klassskillnader och så naturligtvis Men när då den här predikanten kom, frikyrkopredikanten pietisten, mm. kom då till Hallsberg säger vi mm. och använde det som modell Stod inte svenska kyrkans representanter och sa åk vidare, här ska du inte stanna. Det gjorde de absolut och det fanns ju då vid den här tiden något som heter konventikelplakatet. Och det var ju alltså ett förbud, ett statligt förbud att samlas till gudstjänst utanför stadskyrkans sammanhang. Så det fick man inte göra. Och vi känner ju det här från Vilhelm Oberts utvandrarna eller Kristina från Duvemåla som ja. ungdomarna känner igen det ja. som. Där, där då de froma träffas hemma och där prästen och länsman kommer för att avsluta andakten och köra hem folk. Så att här var det en väldigt stark motsättning som uppstod. Men hur, hur övervann man det här då? Börre, för att borgarklassen hade också lite resurser eller? Ja man övervann det ju inte utan svenska kyrkan eh, tömdes ju på många håll. Alltså många präster stödde väckelsen, eh, pietismen. Och gav den utrymme och sådär. Och ganska länge under de här årtiondena på 1800-talet så såg man inte riktigt skillnad mellan prästens engagemang som statligt anställd och hans engagemang i frikyrkorörelsen. Men och IFS var hela tiden inomkyrklig. De lämnade aldrig Svenska kyrkan. Utan det förblev en inomkyrklig väckelserörelse. Men sen på 1800 50-talet så kommer en helt ny rörelse in i Sverige och det är baptismen eh, och baptister det handlar om dopet att baptism, baptism som man säger på engelska eh, och det är ju då en, en, en, en rörelse som kommer i, utifrån, framförallt från USA, det är en återexport från USA till ja. Europa eh, och då är det ju så att man ska döpa som vuxen på sin tro och, och sin bekännelse och man erkänner inte barndopet och det här är ju en rörelse som är helt ny och främmande för Sverige. Och här börjar det då organisatoriskt att spricka upp. För baptisterna bygger egna kapell och egna dopgravar och anställer egna pastorer. Och sen på 1870-talet då så bildas något som heter Svenska missionsförbundet. Med en präst som heter P.P. Waldenström som är ledare och som så småningom lämnar Svenska kyrkan. Men P.P. Valdenström han är riksdagsman och han är oerhört betydelsefull person i hemstaden Gävle. Så att det är en oerhört liksom, eh, ska jag säga, potent, stor, viktig person i Sverige, den här P.P. Valdenström Och då grundar han Svenska Missionsförbundet som sen blir en jättestor frikyrka under årtionden framöver sedan. Om jag då säger Levi Petrus, jag kan ju inte alla de namnen som du kan. Levi Petrus för mig är någon sån här frikyrko... Ja, då, då är vi inne på 1900-talet då och i Los Angeles så uppstår pingströrelsen, den moderna pingströrelsen. Och det är i en, ja, det är ett märkligt sammanhang, det är en liten kyrka på en bakgata i Los Angeles och där andens gåvor då manifesteras, folk talar i tungor och man gör andra andliga upplevelser. Den här rörelsen exporteras med blixtens hastighet till stora delar av världen och även till Sverige. Och Levi Petrus är då baptistpastor i Stockholm. Vanlig baptistpastor i det svenska baptisamfundet. Och han eh, får intryck av det här som har hänt till Los Angeles i USA. Och ansluter sig till den här rörelsen. Och blir så småningom utesluten, eller lämnar hur nu var eh, baptisamfundet och bildar eget. Eh, och sen etablerar han Filadelfia kyrka på Röstlandsgatan i Stockholm som fortfarande är kvar. Är Filadelfia och Pingst samma sak? Ja det är ungefär samma sak. Ja. Så alltså Filadelfia är namnet på många av Pingströrelsens kyrkolokaler. Ja. Det står en upp. Men han är då, det är ju sentida då det här. Så att, så att under tiden 1850 till 1920 så spricker då eh, det religiösa landskapet upp i Sverige med de här etablerade Alltså de här frikyrkorna då som etablerar sig som egna samfund. Eh, sen dröjer det ju då till 1951 innan man har rätt att lämna Svenska kyrkan utan att gå med någon annanstans. Så Svenska kyrkan och staten försöker liksom motverka de här rörelserna hela tiden på olika sätt för man uppfattar dem hotfulla. Eh, men, men så småningom då så får vi ju religionsfrihet i Sverige då. Och det är ju Svenska kyrkan då som ligger på om det, vill jag bara påpeka. För det tror, där finns det ofta ett, en missuppfattning. Svenska kyrkans biskopar eh, motionerar i kyrkomötet om religionsfrihet väldigt tidigt. Eh, och vill att det ska vara möjligt att lämna Svenska kyrkan utan att komma igen någon annanstans. Och, så där. och att man ska acceptera de här andra samfunden som kyrkor fullt ut. och så. Men staten är väldigt eh, motståndare till detta och vill gärna hålla ihop kyrkan. Men så småningom då får man ge sig. Så 1951 får vi religionsfrihet i Sverige. Men man kan väl säga då, för jag vill minnas, nu kan inte jag årtal, men när jag var ung för länge sedan så kom någonting som hette rörelsen Alltså ja. att, att frikyrkor utvecklas och det poppar upp nytt. I ja. nutid kan man väl säga livets ord i Uppsala är väl en slags frikyrka? Precis, och det tillhör ju då den, den här så att säga, protestantiska delen av kristendomens eh, ja egenart, också elände många gånger, att, att, det, att det blir så mycket splittringar. Så att, så att det har ju ständigt uppstått nya rörelser och nya små föreningar och nya små kyrkor och nya predikanter som har gjort anspråk på sanningen. Och så har, har den här splittringen gått vidare då. Men Ulf Ekman har lämnat dem nu? Ulf Ekman har lämnat till ett ord och, och är väl på väg att bli katolik och säger ryktet då. Det tar ju tag att bli katolik så han är ju inte där än men, om jag har stått sakerna. Men det stämmer. Jag har också ett intryck av att eh, vi säger då från 1850 ungefär så, så börjar det märkas av. Och sen kommer det lite ny, nya rörelser och in i våra dagar även om de blir färre och färre. Alltså ny, ny, de nya rörelserna. Eh, men jag tycker också att jag märker inte av frikyrke speciellt mycket. nu. Mm. Eh, vad heter de här sprik och knacka Jehovas vittnen. Mm. Så kan man väl märka ibland. Men eh, baptister och sjundedagsadventister och... Ja, det beror alltså på att de här rörelserna hade sin peak på 1950- och 60-talet. Det var då som de var som störst. Men sedan dess har alltså den traditionella frikyrkan i Sverige rullats tillbaka på olika sätt. Eh, idag så eh, har det har hänt massor med saker på den här kartan då. Så att flera av de stora frikyrkorna har nu bildat en, en gemenskap bland annat det här Svenska missionsförbundet som jag nämnde om. Som grundas 1872 har P.P. Wallenström som ledare då. Svenska missionsförbundet har precis nyligen då gått in i en, i en gemenskap med några andra kyrkor i Sverige och bildat de som heter Ekumenia -kyrkan. Och det är då ett, ett relativt stort frikyrkosamfund men de är ju naturligtvis väldigt väldigt små. Och sen har vi något som heter evangeliska frikyrkan och de har sitt, sin bakgrund i baptistiska rörelser. Så de här två, kyrkan och evangeliska frikyrkan, det, det är liksom det som är kvar av frikyrkorörelsen i Sverige. Och det är båda mycket små samfund idag. Nyrekryteringen, alltså vi, vi är avkristnade. Ja, vi, det, det är vi ju då på sätt och vis när det gäller då dessa frikyrkor och även naturligtvis när det gäller svenska kyrkanställning. Men, och nu är det viktigt att, att veta hur det ser ut idag va? Nu, ritas ju kyrkan, nu ritas ju kyrkokartan om igen. Därför att vi får så mycket invandrare till Sverige som etablerar nya kyrkor här. Inte nya i, i, i, i, i historiskt perspektiv, men nya i Sverige. Så det här är nu det nya läget. Så här. Svenska kyrkan rullas tillbaka, har ungefär 60-70 av befolkningen som medlemmar. Frikyrkan är nästan borta. Och sen växer då den romersk-katolska kyrkan och diverse ortodoxa kyrkor från den östra delen av Europa, bakom järnridån, och även från Afrika. Och de kyrkorna brukar vi kalla för orientaliska. Förr i världen sa man att frikyrkan var stark och hade Jönköping. Det var Sveriges Jerusalem. Idag är Sveriges Jerusalem söder Tälje Med syrianska ortodoxa kristna i överflöd. Men det du kallar orientaliska kyrkor. Mm. Är de kristna på något sätt? Eller? Självklart. Kristna. Du får inte säga självklart ja. <laughs> till en okunnig. Ja. <laughs> Men alltså... Jag tänkte, Det muslimska ligger ju liksom lite närmare Afrika Men det är inte muslimska varianter Nej, och Det här blir ju väldigt, ro eller det här blir ju liksom väldigt tragiskt i Sverige När, när vi har så lite förstånd om den kristna identiteten Som ändå är vår eh, När jag var kyrkor i Kista så upplevde vi kyrkan där Till alla möjliga eh, kristna grupper Med invandrare då, från olika håll av, i, av världen och bland annat då, orientaliska eh, ortodoxa kristna från Eritrea var jättemycket i våran kyrka. Och där bär kvinnorna vita hucklen eller vita sjalar som de drar över huvudet. Man tar av sig skorna när man går in i kyrkan. Man ber ofta på golvet, alltså man, man knäböjer mycket. Och jag fick ständigt kommentaren, varför har du så mycket muslimer i kyrkan? Ja de är inte muslimer alls. Och många av de här äldre kvinnorna som kom då hade ju kors tatuerat i pannan. Alltså korset är en kristens symbol, det är inte mm. en muslims symbol. Så det blir så förvirrat detta i, i liksom när, när vi är så ovana vid att förstå vad som är kristet. Eh, ja, de är kristna och de bär då andra traditioner än vad vi, vi gör. Eh, och har annat sätt att fiera gudstjänst och så. Kan man tycka, men förstår man vad de säger och går man in i deras historia- så, så är deras godkänsla i stort sett som en svensk högmässa. Men menar du att eh, på då tal för backa bandet lite, den traditionella svenska kyrkan, eh, den var för tråkig för att eh, ja, kunna rekrytera nya? Eller var, var, var, vad hade ni så, som frikyrkan hade, så att säga? Ja, alltså, det var verkligen så att i... Tyrelse tillhörde ju stift då vid den här tiden. Ända fram till 1942 tillhörde Tyres och stift. Och i början på 1900-talet hölls det ett prästmöte i Strängnäs med en gammal biskop. Och han sa till sina präster att det är nog sista gången vi ses. För då var liksom svenska kyrkan verkligen enormt på fallrepet. Det var tomt i kyrkan. Och i synnerhet borta i Närke då som tillhörde Strängnäs stift. Där frikyrkorörelsen var jättestark. Så svenska kyrkan led... Väldigt, väldigt skada under den här tiden kan man säga. Men det gjorde ingenting tycker jag då i historiskt perspektiv. Därför att det, det ledde ju till att Svenska kyrkan lämnade den här totalt statliga, förmyndaraktiga, grötmyndiga, ortodoxa kristendomen. Och vandrade in i något annat sen så småningom. Men man måste för att förtydliga då att vi pratar ibland om grekisk ortodox kyrka. Men vi var väl inte närmare så att säga, den grekisk ortodoxa än vi var den katolska läraren? Eller var vi nå väg? Nej, här använde vi ordet ortodox i helt olika skillnader. Alltså, den lutherska ortodoxin som vi hade i Sverige, det hade om luthersk renlärighet. Han som sitter på axeln? Ja, precis. Vad. Man läste Luther jättemycket och man predikade Luther. Man läste, man läste hans predikningar jättemycket i Sverige och så. Den här grekisk ortodoxa kyrkan, den orientalisk ortodoxa kyrkan, så det, det är också ordet ortodox renlärig. Men det är, liksom det en, de det är en helt annan sak. Så att ja, det är, det är sak. vad de tycker är renlärdigt. Det är liksom ett propagandistiskt ord man väljer för att tala om för alla andra. Det är vi som har den rätta tro. Ja, men det är också ett, alltså ett etablerat begrepp för att beskriva de här kyrkorna. Va? Ja. Den grekisk ortodoxa kyrkan och så. De själva pratar mer om vilken biskop de tillhör. Och använder inte den typen av etiketter. Nej. Mikael, vi skulle ha tre teman idag. Mm. Men eh, vi hann med ett. Okej. Okay. Eh, vi, vi får återkomma i program 4, 5 och 6. Det får vi göra. <laughs> och, och om de andra ämnen vi tänkte ta upp så får lyssnarna ge sig till tåls. Ja, Men det finns ju så mycket att få lära sig. Det finns jättemycket att lära sig. Ja. Så. Tack så länge. Tack Leif.